«Це буде серйозний історичний фільм». «Господи!» – подумала Юлька. «Невже це сталося? Він промовив ті ключові слова, які вона неодноразово чула від свого педагога». «Я цілком з вами згодна», – поквапилася вимовити вона. «Вибачте, я подумала, що роль не потребує читання всього сценарію, але текст мені страшенно сподобався. Я залюбки прочитаю всі 20 серій». «Чудово», – сказав він. Я ще дам список тієї літератури, яку необхідно опрацювати до початку зйомок. Персонаж неоднозначний. Ця жінка добряче вплинула на хід історії як в Польщі, так і в Україні, в Росії. Мала неабайку славу у Франції, Австрії, Німеччині. Коли Джулія спромоглася заговорити, їй здалося, що вона затинається на кожному слові. «Ви... ви... тобто... Яку роль ви мені пропонуєте, хіба не Марії? До чого тут Марія? Її гратиме грикиня. Я пропоную вам Софію. Софію лявона не девід Потоцьку. Від жаху. І Юлька хотіла натиснути на відбій. Від жаху і обурення. Її розігрують, їй пропонують нереальне. Її голосі залунали металеві нотки. Пане Яноше, «Мені тридцять п'ять років. Я не фактурна. Зрештою, я граю білочок і зайців. Ви знущаєтесь?» «А ви?» «Кокетуєте?» – запитав він суворо. «Чи вважаєте, що ви режисери, вам видніше? Крім природної подібності, я бачу у вас те, що шукав. З вашою, як ви кажете, фактурою, ви зіграєте і шістнадцять, і п'ятдесят». А саме до такого віку я хочу довести нашу героїню. І не збираюся ділити цю роль на двох чи трьох актрис. Це завжди виглядає штучно. Але ви відмовляєтесь? Чи вас треба спокусити гонораром? Запевняю, він буде цілком пристойним. Господи, ти боже мій! затремтіла Юлька. Чи як там у поляків? Матка Боска? Чинстиховська? Слово Януша не були схожі на жарт? Вона кратькома зиркнула у люстерку, побачила там розпашілі щоки в облямівці скуйовджених кучерів, узесенькі плечі, довга шия, погляд знічений, очі, як у переляканої сарне. — Я не відмовляюсь, я сумніваюсь, — відповіла вона. — Сумнів, рушій прогресу, — геотнув він. — Я теж, але не в вас. Отже, ви згодні сумніватися разом? Так, ми зустрінемось найближчим часом. Так, ви зіграєте Софію? Так, теперішній так мені подобається більше, підбив він риску, призначив зустріч не в готелі, не в квартирі, на студії, і поклав слухавку. Юлька Джулія, Джульєтта Мазіна, сповзла на підлогу і просиділа так хвилин за тридцять, аж доки не помітила, що підлога давно не на немита. Не і взялася до роботи, до звичайної хатньої роботи, на яку в неї скоро не буде ані хвилини. Через два дні Герман сказав їй, ні, не так. Через дві доби, за які вони не виходили за поріг її квартири, він сказав, я знаю, що ти до цього не готова, але якщо тобі не буде страшно і ти відчуєш, що це можливо, він торкається її невагомо ніби пелюстки падають і розквітають білими трояндами по всьому обличчі. Він звільняє її, випускає назовні щось несамовите, навіжене, те, в чому бере гору природа, не захаращена словами. Вона більше не контролює себе, ані голосу, ані руху, ані того, як виглядає під ранок. Вона розуміє його без слів, адже за ці дві доби безупину пізнавали одне одного, навіть паузи мали свої відтінки. У цій паузі, поки він зважувався говорити далі, вона зрозуміла, про що йдеться, і посміхнулася в подушку. «Ну так», – кивнув він, – «я не наполягаю, просто кажу. Я чекатиму скільки завгодно. Головне, що тепер я знаю, чого і від кого чекати. Ти впевнений?» «Абсолютно». Вона засміялася. «Ну і про що ми зараз говоримо? Раптом кожен про своє». «Звісно, про своє». «Я пропоную тобі, як там кажуть, руку і серце. Ти мусиш подумати про своє». «А так ти не можеш?» – посміхнулася вона. «Обов'язково йти до Рексу?» «Ага, так я почуваюся впевненіше. Здається, це мушу говорити я. Щось змінилося в світі?» «Нічого в ньому не змінилося», – не погодився він. «Змінюємося ми. Але я залишаюся старомодним і хочу бути власником. Всі чоловіки – власники». «Хіба ти цього не знаєш?» «Це не смішно», – сказала вона і підвелася. Глянула холодно. «Це не смішно». «Що сталося?» «Ого», – сказала вона. «Друга година. У мене сьогодні вечірній ефір. Треба розбігатися».